Hej och välkomna till Skolsverige-podden som handlar om skola. Och den finns där man kan hitta podcastar i största allmänhet på alla möjliga olika platser på internet. Och den här veckan så pratar vi om kompetensförsörjningsbehov bland annat. Bara en sån sak. Men nu rullar vi vignetten. Vi här i Skolsverige! God dag, Jakob Mölstam. God dag, Karin Berg. Angenämt att träffas så här. Ja, eller hur? Eh, jag, hur har du haft det den senaste tiden? Jo, den senaste veckan det har det flutit på i all världens fart som det brukar. Mm. Jag. Men då är det trevligt att få se så här och ha en timme att prata färdigt om någonting. Eller det hur? Tar och in ett avsnitt och det avsnitt. Det är ju någonstans en professionell höjdpunkt på veckan. Måste det måste ju vara. När man inte behöver bli avbruten av... Av liksom saker som händer. Eller man inte behöver bara ha fokuset på vad jag gör imorgon. Utan man kan gå lite dit längre fram. Mm. Det finns något fint i det. Det är ofantligt utvecklandet känner jag. Man känner att man kan saker på ett annat sätt. Man läser liksom lite artiklar. Det gör man ju ändå. Men att kunna prata och få utbyta. Och, och faktiskt reflektera över olika saker. Olika mm. teman mm. varje vecka. Är, är, ger mig jättemycket. Och det har vi pratat om förut du och jag. Att vi gör ju den här podden främst för oss själva. Gud ja. och det märks lite i resultatet kanske ibland men, men det är ändå så att vi hoppas att andra ska tycka om det Och ska trivas med det mm. Men vi gör det för att det är att få sitta där och ses så här mm. Och nu är det så att det här är det 95 -te tillfället i rad Som vi ses för att prata om sådana här saker mm. Snart fyller vår podcast 100 Och det ah, är väl lika bra skäl som någon annan Jag blir lite nostalgisk Hela vår podcast börjar ju med <laughs> att vi börjar göra Edicamps tillsammans i Göteborg Det var ju så vi började jobba på riktigt Även om vi hade träffats några gånger förut mm vi hade suttit i riksdagen ihop. Det låter som att vi har suttit i riksdagen ihop. Det är absolut inte så <laughs> varit farligt i riksdagen i byggnaden. Typ det. Mm. Mm. Jag, jag har uh -huh. ingen ambitioner att sitta i riksdagen. Jag kommer aldrig göra det. Du kanske har det. Nej, det vet man aldrig. Men däremot... Om du satt i riksdagen, vilket utskott skulle vi sitta i då? Ja, naturligtvis skulle jag vilja sitta i utbildningsutskottet. Mm. Ja, för det kanske är en dum fråga. Mm. Men, men Jag, nej, jag skulle inte... väl sitta i konstitutionsutskottet för det jag så jävla roligt att få håna folk. Nej <skratt> <skratt> ja, men, ja. Det verkar, det verkar det ingen människa som granskar dem i konstitutionsutskottet för de granskar alla andra. Det är mm. liksom klassens polis. Ah, Skitsamma. Mm. Ja, ja. I alla fall så är det ju så här att nej, vi, vi, vi var på ett seminarium i riksdagen var vi så? Mm. men det var inte det vi skulle prata om egentligen utan eh, saken är ju den att vi träffades första gången när vi arrangerade Ed camps ihop och sen så har det inte blivit så mycket ed camps kanske som det har blivit poddar men när vi fyller hundra nu så tänkte vi så här, att vad vore finare än att liksom fira det här att vi möts och pratar skola en gång i veckan med just en Edcamp så att fler får mötas och prata skola Ja, och vi ska inte bli för långrande i det här, men boka in datumet 1 juni klockan någonting på eftermiddagen Skylderska gymnasiet är platsen, vad är ett Edcamp? camp jo, det en liten knytkonferens, alla som vill kommer hit det är ingen som föreläser oss utan vi gör tillsammans samtal och diskussioner om vad vi nu känner för. Och så går man hem och så har man lärt varandra. Så det är det som är poängen. Boka in dagen 1 juni och så kommer mer information vad det lider. Precis så säger vi. Om vi ska prata lite korta spanier då. Vad har mm. du på gång? Jo, men alltså jag var ju på Research Ed eh, igen, fast den här gången var vi i Oslo eh, på en, utanför Oslo, mm. eh, och det är ju en konferens som både du och jag har varit på förut, eh, som är på engelska, det är en britt som heter Tom Bennett som har grundat den och sen så har man liksom, man bjuder man in olika lärare och eh, forskare som möts och pratar skola och så, så är det olika föreläsningar det är liksom en slags konferens på något sätt eh, och så kommer man dit och det kommer besökare från hela världen som man får prata skola liksom ur ett internationellt perspektiv och det, det är en spännande idé eh, det här var mitt tredje faktiskt som jag deltagit i men då lyssnade jag på en kille som heter David Dido, Dido någonting. David, han är britt tror jag Och han hade gjort något lite spännande eller Han pratade om det här med arbetsminne och kompetens Eller arbetsminne och långtidsminne mm. Och utveckling då och då, det han pratade om var väl egentligen om olika typer av färdigheter nämligen att det finns liksom mm. eh, och ena, alltså för det första så sa han han började med att säga hjärnan är ingen muskel som växer som vi kan träna liksom, precis som vi kan träna någon annan utan hjärnan är liksom inte så att alltså, ju mer du tränar på en sak så blir du bättre på det du tränar du blir inte bättre på liksom något annat Medan om du tränar lårmuskeln Så kanske du hoppar högre eller springer längre Men, men hjärnan mm. fungerar inte så Utan den är liksom mycket mer Man kan träna det man tränar Och då blir man bättre på det man tränar Förstår du vad jag menar? Inte helt, men, men lite <laughs> grann det är bra. Ja, nej, men lite så eh, Men det han sa då eh, det, Alltså så, eh, Han så så här han skilde på två typer av kompetens. Mm. Det ena är då eh, eller kunskaper. Det ena är ju saker som vi faktiskt färdigheter, som vi lär oss automatiskt nästan som är liksom mänskliga på något sätt. Och det är liksom att alla människor eh, mer eller mindre lär sig prata. Alla människor mer eller mindre lär sig gå. Mm. Alla människor mer eller mindre alltså det finns liksom sådana här saker som vi lär oss. Mm. Automatiskt på något sätt. Och sen finns det saker som vi måste träna för att lära oss som inte kommer naturligt om vi liksom ju längre vi väntar. Och det är läsas, läsa och skriva. Men det som var liksom lite det som gjorde att han bråkade med det här: mm. det var ju det att han hävdade då att de här. Eh, liksom, kompetenserna, de här nyckelkompetenserna eh, som EU har tagit fram som handlar om kreativitet och samarbete och sådana saker. Han menade på att de mer eller mindre är kompetenser som vi lär oss i alla fall och ingenting vi kan träna alltså på det sättet. Ingenting vi behöver träna, så ingenting som skolan behöver ägna sig åt. Och det kan väl vara provocerande på ett sätt. Eh, så där. Och jag tänker, Vad vill tänker. att vi ska göra istället? Nej men han menar ju på att för att vara kreativ så behöver du kunskaper. Du behöver faktiskt andra typer av kunskaper. Mm. Och han tänker liksom att vi behöver för att kunna vara kreativ konstnär så behöver du liksom kunna teknikerna i konstnärskapet. För att kunna vara kreativ så behöver du vissa typer av kunskaper. Och han menar väl på att han förespråkade väl en slags faktabaserad skola på något mm, sätt. Mm -hmm. Men jag tycker det var intressant för att det var lite befriande mitt i allt det här med alla som pratar om kreativitetens vikt. Ja, men det blir inte roligt. Kreat saker blir inte roligare. eller liksom, Alltså, ju mer du kan, sa han. Ju mer du kan, mm. desto lättare har du att lära. Och desto lättare har du att vara kreativ. Inom det området. Ja, det, är det finns Ä en Ja, och då är det ju så att det behöver man ju ha fokus på, på elever. Om de verkligen har svårt att läsa så är det ju det de fokuserar på. Och då kan de inte lära sig annat eller vara kreativa på andra områden om det de läser om, om de fokuserar på, om de inte kan läsa. Ah, ja, just. Nej men mm. det finns flera saker i den historien som jag blir såhär mm. Nej men jag förstod ju att, att du inte skulle göra det Det är poängen i det, det finns någonting i det såklart Nej det, men det finns inte emot att liksom, ja, man behöver ingerera <laughs> kunskaper det jag kanske inte gillar det. jag vet inte om man ska ställa dem mot varandra Nej Eller så? Men jag tror inte han gjorde det, jag tror att, eller det gjorde han ju på ett sätt. Men hela tanken var väl att provocera. Jo jag visst, det är nyttigt. Och det ska man inte slunna benen på, absolut inte. Man behöver bli provocerad. Men det känns ändå som att det är igen en sån här polariseringsgrej. Jag går mm. tillbaka lite till den här diskussionen för några veckor sen, förra veckan. Mm. Nej, det jag inte det som är roligt gör det som är viktigt i Ja, det känns som att han är i Storbritanniens motsvarighet till Dick Harrison. Nej nej nej nej, nej, nej, dans, nej, nej. Men, men han han han det på sjö, i fucket mm, ja, jag, jag tyckte på något sätt att det ja, men jag, jag tror inte jag gör honom riktigt rättvisa, men jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på. Mm. Eh, framförallt så visade han han visade en grej hur, hur det känns att läsa om du inte har en om du har en läsastighet som brukar bedömas som ganska låg då. Mm. Och och så försökte han få oss att läsa så som en sån person läser. Och det var ganska så läskigt för att jag kunde inte få något sammanhang av det, kanske. Och jag verkligen försökte förstå. Nej, visst, är det. Men alltså, det, det, ja. Mm. Nej, jag ja. Nej Jag gillar det med föreläsningen Jag filmas. Jag ser fram mm. emot att få höra det här. i liksom, så. Mm. Mm. Man kan säkert goda den här personen. Och då lägger vi lite länkar på vår hemsida om man vill veta mer. Det mm. låter intressant, jag ska inte skriva det. Men det låter också som att det finns någonting i det här. Jag kan inte sätta fingret på vad. Så får man känna lite att... Ah. Men det jag tycker det är just det som är lite spännande. Jag tycker nämligen inte att... Men jag, jag säger som Pedro, det är mm. Alltså den som säger att den har hittat hela sanningen. Den ska man vara jävligt skeptisk till. Mm. Ja, visst. visst. Mm. Så kommer vi se. Så kommer se. Ja. Vad har du för spänning denna vecka? Jo, jag funderar på det. Jag var runt och kollade på interwebs som man gör. Och så hittade jag en intervju med Olof Jonsson. Som har gästat vår podd förut. Ja. vi pratade om fritidshem och så. Mm med ett så skönt perspektiv. Han är ju skön bara på alla sätt, men men, men här kommer det fram så mycket tydligare det som är hans kärna nånsin så att säga så, så jävla pjosski liksom så. Hela när har rubriken så här, Säkerhetstänk säkerstänk vinkliper i barnen. Ja, finns en poäng i det. Mm. Liksom här, om man var lite mindre skitnördig med riskanalyser och liksom skademinimeringar och personligt ansvar och liksom hänga någon som så och lite mer så är det. Ah, vi ska också vara, vara bara smart. Gör inget dumt så blir det bra. Liksom. Det finns något befriande i det. Som, mm. som får man inte säga som generell policy i livet. Men liksom just när det kommer till så här, att man tar bort saker som företräds som möjlighet för att vi hela tiden måste ha personligt ansvar för säkerhet och risker och så. Oh. Jag tror inte att vi vinner någonting på det. Jag tror bara vi förlorar på det. Nej, men du påminner mig om en, en sån där... Jag hörde någonstans om något hotell i Sunne som mm. eh, hade en uteplats mm. och de, liksom, där man liksom, Den hade slagit sönder en gång först då. Mm. Och, eh, Istället för att bli liksom så där, för att förbjuda folk att vara där efter ett visst klockör på kvällen, mm, mm, mm. så beslutade man för att lägga in i budget att bygga om den för att den skulle slå sönder var 15 år. <laughs> för att man, och det, det har slagit ungefär ganska väl in att den slås mm. sönder ungefär en gång var 15 år. Men istället då för att förbjuda alla att vara där, mm, mm. Så, så tänker man att då är det värt att, att betala den där renoveringen var 15 år. Mm. Ja, men det finns mycket <laughs> grejer i skolans kultur I skolors kultur mm. Som är liksom så här, bara så här gör vi för att liksom, så. Mm. Och det kanske också varierar Beroende på målgrupp och elever och ålder och så, Men jag vet för vi som jobbar med de yngre Herregud vad mycket så här saker Som bara finns som tyst kunskap På varje arbetsplats mm. Som är av inbildad välvilja Men som inte, tror det det. jag, landar i det Men mm. vi ska inte vara så mycket det Det är en intressant intervju vi lägger den på vår hemsida vi mm. lägger också en länk till det avsnittet som vi gjorde med honom. Om man vill höra mer vi gör om det. Mm. Men nu rullar vi tema tycker jag. Mm. Så är det Karin. Att, eh, om eh, några månader så börjar ju eh, de nationella IT-strategierna mm. att gälla. Och sen ska mm. de implementeras på ett år. Så någon gång i på höst i början som hösten 2018 mm. så är det skarpt läge. Mm. då ska vi liksom leverera undervisning som går att bedöma mm. inom en rad olika områden bland annat eh, källkritik på nätet programmering eh, allt möjligt så som mm. handlar om liksom så digital mm. samhällskunskap och mm. för att komma dit ska vi finna på att säga ja, hur tar vi oss dit ja, jag lär ut en tweet om det här om dagen mm. för jag tänkte att det där gnagde i mig. det där provocerar mig nämligen lite för att det är så få som har någon plan. Det är så få som har en idé. Så jag, jag ställde frågan liksom, vilka har börjat planera? Mm. Eh, och så fick jag... jag aldrig, det har aldrig, aldrig, aldrig blivit så tyst. Det var ingen som gillade, ingen som det retweetade. Det blev bara dödstyst. Och så var det dödstyst i flera timmar. Mm. Tills du liksom uppmärksammade den här tweeten kom, mm. och, och, och då började liksom folk ska jo men vi har börjat se över vilka just det, just det. iPads vi har. Och så tänkte jag jo men är det någon och då till slut efter mycket om och män så lyckades man liksom ja men vi läser ju skolkommissionens rapport. Jo men den är ju helt ointressant för den eller den är inte helt ointressant men den är ju inte beslutad att gälla. Det här kommer ju liksom implementeras. Mm. mm, mm och då eh, fick vi ju eh, till slut så fick jag liksom i Västerås, där ligger de där har de planerat för detta Ja, det finns ja. ett antal kommuner som har gjort <laughs> Västerås är en sån. Men det finns liksom, vi var har ju mig som en konversation. Ja. Och det funkar så att man får en liten pling varje gång någon annan skriver att mm. det är ju ett par som har börjat tänka till på mm. olika grader. Mm. Det är lite bekymrande i det att det är en sån otrolig spridning. Mm. Och det verkar som att alla är utlämnade till lite på det här mer eller mindre på sin egen kammare. Mm. Så, och det kanske måste vara så. Det kanske är så att vi inte kommer hitta några generella lösningar. Men samtidigt att vi behöver på alla planer från lärarnivå, skolheder, förvaltningsnivå IT-avdelningsnivå, alltså alla någonstans som måste jobba med det. Mm. Så vi liksom så här: vad är, vad är det för någonting som gör att vi kan se att vi. Alltså, vad är det som gör att vissa kommuner kommer kunna säga hösten men i Ja, vi kan leverera det nu. Mm. Medan andra säger: oj! <laughs> men, ja men jag tror inte ens att i Göteborg kommer det inte att bli så att det är vissa kommuner alltså, det Nej, det <laughs> är en massa kommuner i kommunen Nej men här kommer det att bli så här att för det här har man sagt i alla fall från mm. förvaltningsnivå att det får vara en skola att ta hand om själva Ja, det finns inga extra pengar. inget extra fokus. Nej, och i, framförallt ingen. Man tänker inte använda någon organisation till att liksom, för, liksom reda ut vad vi behöver kunna. Och till Att implementera läroplansförändringar, det tycker man inte man som huvudman har något ansvar för. Nej, det är en extremt du... seriös huvudman. Det kommer jag att ja, Nej, inte det är ett styrdokument. Påverkar det oss? Nej, det tror jag inte. <här> men jag tror att, säger... att lärare kan läsa om det här på internet, tror jag. Ja men det är faktiskt jag frågade faktiskt också vår ledning i Karin Playel som är på Twitter i och för sig det var inte så seriöst kanske men... fast om man har ett konto på Twitter och svarar folk på Twitter då har man ett ansvar att svara ja. folk seriöst på Twitter alltså, det, är, det är inte fel på mediet i det sammanhanget. Nej men jag fick ju ett sånt underbart svar nämligen att, att ska inte är inte det någonting för pedagog Göteborg att ta hand om. Det är ju det, självklart. Jag hoppas vid gudarna att det är så att pedagog bara kommer att ha så mycket bra resurser. På samma sätt som pedagog Dalarna, pedagog Västerbotten, pedagog Stockholm, pedagog Malmö, pedagog jag vet jag inte vet. vad, alla de här. Jag hoppas att alla de kommer att ha bra material. Liksom mm, där. Mm. Men det kan inte vara det som är kärnan i Skogsveriges utveckling. Det måste finnas strukturer, det måste finnas kurser. det måste finnas... alltså Helena Kvarchell eh, sa en ganska bra när vi pratade om det för ett tag sedan. Hon skrev också det på Twitter tror jag. Jag är så jävla trött på workshops om programmering. Jag vill ha högskolekurser mm. alltså för lärare. Det är den nivån vi har kommit till nu av strukturella mm. liksom, förändringar för att få till det. Mm. Vi behöver se till att en hel ny generation lärarstudenter från nu och framåt liksom så. Ni får det här utbildning. så att de kommer ut och är kapabla att jobba med det. Vi mm. behöver se till att de som lämnar lärarutbildningen nu mm. i juni. Så här, att de får en fet ursäkt för att oj, vi har lärt dig någonting om det här för att vi visste att det var på gång, men vi fixar det nu. Ja. Så, det kommer inte pedagogiskt i borgt annat. Eller någon annan av de här hemsidan, För det måste finnas större så. Från staten så har man sagt att nej, vi skjuter inte till några seriösa pengar utan vi lägger lite moduler på. På eh, skolverket. Så skolverket de fixar lite det Det är inget dåligt material, absolut inte. Men det finns inga ingen, utbildare det finns inga liksom, pengar, det finns ingenting mm. så. Vilket innebär att det kommer inte bli lika stort som de andra lyften. Uh, huvuden varierar jättemycket från punkt till punkt, vart de mm. finns. Så Det känns som att det enda konsekventa i det här det är de här utbildningsföretagen som tjänar multim på skolan. Det är de enda människorna som är konsekventa i att säga, jo, vi kan erbjuda alla. Men de gör det inom de områdena där man kan tjäna pengar. Mm. Programmering, absolut, klart vi ska kursera det här. Köp vårt <laughs> material. Så. Vilket är fullt rimligt, för det är det de är där för. Alltså så. Mm. Och de kommer att göra det så jävla bra. Vilket är en stor del av den förändringen. Mm. Kommer de kunna leverera? På riktigt, varsågod. Men, men det finns många delar i det här förslaget som inte ens är ett förslag. Det finns många delar av IT-strategierna mm. som är alldeles för mjuka för att vi ska kunna lita på ett företag att företaget handlar om det. Så det finns ingenting att tjäna pengar på det. Nej. Alltså, liksom, det finns så många delar av det där vi, så här, vi måste sätta oss ner tillsammans och bara säga: Jag kan okay, verka ut där. Och då ser jag det i egenskap av uttäckningsledare på förvaltningsnivå. För det är förvaltningarna alltså, som måste ju lö lösa det. Men egenskap e... av lärare i en skola. Jag förväntar mig att mina chefer har en lösning för det. Men har du, har du hört någonting från din kommun? Ja, jag se... vet det. För att jag är involverad i det arbetet. Så jag, jag sitter lite på dubbla stolar i det. Men ja, vi har mm. planer på det. Vi har haft planer på... Alltså, våra politiska ledning har haft som ambition att alla elever i grundskolan ska få lära sig att programmera sedan ett par år tillbaka. Så man har mm, sett mm. att det har varit en grej. Liksom, så att det, det kommer mm. komma. Så... Och, och, och vi har haft, vi har en struktur för det och vi kommer liksom fin, vi har inte haft några riktiga linjer i vad är det där ska komma någonstans. Mm. Så, men vi har fokuserat på alla skolanheter på att ha liksom, utvecklingsarbeten kopplat till Mik och till eh, mycket kultur. För det är de liksom, områdena vi har haft det. Så nu kommer vi liksom, behöva putsa på dem. Och, så här, digital samhällskunskap, källkritik på nätet, programmering, liksom så, mm. som till huvudspår Det kommer komma fler naturligtvis. Vi har liksom, en idé om att vi börjar med en matte-NO-lärare på... Om att det är på mellanstoriet och högstadiet För det är de som vi ser kommer att behöva ha största resan någonstans i folket. Inte var de ska leverera. Men för dem då, för att jag kan ju känna så här, mm. var är högskolan i detta? Mm. Först och främst så borde ju de liksom ha kopplats på från statligt håll redan från början att här kommer vi ha ett kompetensförsörjningsbehov. De har ingen kompetens? Nej. Alltså det är det som är problemet. På det här området kan man inte säga att lärarutbildningarna per definition har kompetens. Nej det har de inte. Alltså de, det finns säkert så att det finns akademiska artiklar om, liksom, mm. om, om didaktiken bakom och såna här saker. Och det är viktigt att ta del av det. Men det är inte som att de är särskilt intresserade av det. Det är inte som att de känner någon akademisk cred på det. Det är inte som att du kommer liksom växa inom ramen av Göteborgs universitet eller Stockholms universitet eller var du nu är någonstans, är verksam som forskare för att du är engagerad i det här. Men, men, men tycker ändå inte du? För jag kan ju bli lite sådär förtvivlad mm. över, eh, nu ska jag bara prata om utbildningsförvaltningen i Göteborg. Jag vet mm. inte hur man gör i stadsdelarna för att där är jag inte verksam. Mm. Och jag vet att mina barn har fått ha lite programmering eh, faktiskt, eh, som, som går i ett skol i Göteborgsdagen. Men sannolikheten är att det mer bro på lärarna. Ja, och jag mm. tänker ju att det här är liksom inte någonstans okej. Okay. För att vi har ju, bara i Göteborgs stad så ser det väldigt olika ut i tillgången till maskiner. Mm. Det ser naturligtvis då till, eh, olika ut i tillgång till kompetens. Det ser naturligtvis olika ut eh, på väldigt många olika Plan. Mm. Vilket gör att likvärdigheten som vi typ bara blir sämre och sämre på enligt olika internationella mätningar mm. Mm. Är, inte kommer att bli bättre av det här. Och när då inte, liksom, när inte politiker som... alltså det, det är faktiskt den sittande regeringen mm. som är Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det är de som är ansvariga för den här kommunen. Mm. Och när inte de klarar av att implementera Varandra, alltså de beslut som tas på, på liksom riksdagsnivå Då förstår jag inte hur detta ska gå till. Nej, alltså man kan bli lite förbluffad för överhuvudtaget. Det känns som att liksom, ska man vara lite så krass och se 290 i kommuner och så. Mm. Så känns det som att liksom det finns politiker som förstår och som inte förstår, och de blandar i alla färger. Mm. Så, just när jag kommer till att förstå det här med skolans digitalisering. Mm. Men de verkar ju vara i grym minoritet. Och någonstans mm. är det ju som en fritidspolitiker, vilket de flesta kommuner har rätts av, att mm. deras främsta resurs när det kommer till att sätta sig in i saker, mm. det är ju liksom fritid och eget engagemang. Mm. Och, och där vet jag att vi kommer behöva göra ett jobb med liksom alla. Som. Mm. Vi kommer behöva göra jobb på förvaltningsnivåer för att få uppenbarligen förvaltningen att förstå. att mm. Det är något man måste engagera sig i. Att det räcker inte med skolor får ta det själv, även om det känns som att det är en extrem... Jag hoppas och tror, och tror verkligen och hoppas verkligen, att det är ett undantagsfall, ett extremt undantagsfall. Att man från förvaltningshåll säger, nej, det får vara i skolan att läsa själv. Jag tror inte att det är så på de flesta ställen. Jag hoppas inte att det är så. Men jag tror inte att de planerna som kommer verkas fram är tillräckligt bra på alla ställen. Inklusive vilka kios och så jag. Och jag tror inte att det finns något egenvärde i att varje huvudman får verka fram det själv. Vi måste ha liksom strukturer för att lära varandra. Och det finns lite strukturer i det som man behöver kika på. Men jag tror att vi, vi, vi behöver liksom systematisera det, vi behöver formalisera det. Och så. och så behöver man gå från alla håll och kanter. Jag, mm. jag tror att man ska se de här lite strategierna och de, det skapar datumet som är någon gång hösten 2018. Som att liksom, mm. nu, nu tar vi första steget. Nu ska, mm. nu ska alla vara på banan och det måste alla vara någonstans. Och det är ändå så att vi ska bedöma elever och kunskapsutveckling och så, men mm. vi ska bygga upp en hel progression inom mm. det här området. Från om om förskola eller till gymnasiet ska vi bygga mm. upp en kunskapsprogression inom ett nytt område. Det kommer att ta tid, det kommer att ta en hel generation. Mm. Men vi måste, om inte annat för att kunna se våra elever i ögonen och kunna känna att vi gör någonting bra för dem, så måste vi kunna leverera alltså, resultat så snart som möjligt. Inte hundra resultat, det kommer att ta tid. Men vi måste kunna säga att det är någonting över hela systemet. Och det ja. kräver, för att komma fram till det vi ska prata om. Att det finns en plan för hur vi ska förse skolor och förskolor och så med kompetens. Mm. Och till en början så tror jag att man kommer behöva försöka hålla enheter under armarna. Jag tror att man måste göra så. Mm. Hur tänker du? då? Vi gör en plan för att jobba med alla liksom, mellanstöd- och högstadienheter i vår kommun löpande under det här året. Gör ett projekt här som går vidare i ett projekt här sen är projekt här tillsammans med dem för att stärka dem inom kompetens inom ett område, inom en del, för att liksom jobba men, men med att ta Ja, ja, ja mm. för att i, i skarp undervisning kunna ta första stegen tillsammans för att mm. kunna vara så att det här är det vi ska göra ihop. Så. Mm. Mm. Och, och det tror jag är liksom, vi kommer behöva ha ett antal år av sådana cykler tillsammans mm. Mm. innan vi känner att nu har vi en, en, en tradition och en erfarenhet av att undervisa i alla de här nya områdena som dyker upp i, på varje så. Då har vi liksom en tradition för digital kompetens ja, för sitter det sitter i alla väggar. Liksom. Ja, problemet är ju som jag tror det kommer att bli när man inte har kompetens. Man vet ju liksom inte vad man inte kan. Nej. Eh, och frågar man liksom lärare kan du källkritik så säger de ja. Mm. Eh, förstå, och jag vet ju att vi har filterbubblor säger man. Ja. Uh, ja, okej. Okay. Och ändå delar nästan alla människor falska nyheter ganska, liksom. Eller... Precis, och vi gör mm. ingenting för att få med oss på riktigt få med oss leverna i det. Mm. Alltså, för du kan ha en massa föreläsningar och förklara om flit Gör du det på ett osmart sätt så kommer du bara göra dem mindre intresserade av att lyssna på det i de i samarbeten. Mm. Tror jag. Och jag tror också att det är så att vi, precis som du säger, man vet inte riktigt vad man missar. Och det som it strategin gör, i alla fall till en början det är att man tar och flytta lärarkoder från att vara en blandning av nej, det där är inget till för mig till, ja mm. ah, visst, det här vill jag lära mig mer om jag kan inte eller ja ah, visst, jag, jag fixar det Men mm. jag tar och flyttar hela den här gruppen, tre lika mm. stora delar ungefär, till att vara allihopa säger, oj, det måste jag lära mig mer om, eller mm. några som säger ja men jag är helt klart mm. det hela den här stora gruppen människor som är, oj, det måste jag lära mig mer om mm. de är ju inte bättre för att de kommer till insikt av att de måste lära sig mer om, de inte får det nej. alltså flytta folk från, nej, det här bryr jag mig inte om till, oj, det här måste jag bry mig om den, bara den förflyttningen i sig mm. ger ju absolut noll effekt. I, ja, nej, i men det, och, Utan Du hann ju med att svara upp det naturligtvis. Och då måste det finnas så mycket bättre planer för vad som är det. Ja men det måste ju finnas stödstrukturer och naturligtvis så behöver vi ju utnyttja nu har ju Skolverket, jag kan ju tycka så här att det hade ju varit fint för att mm. jag, menar, jag kan förstå att det inte finns statliga pengar till allt mm. och skolan ska liksom, så fort det är någonting som ska förändras så ska det till statliga pengar. Och någonstans ska jag faktiskt tycka att nu har vi den här budgeten, De har fått, skolan har fått pengar, okej, okay. vi ska mm. genomföra det här, okej, okay. men då måste det finnas ett krav på som inte huvudmannen kan skiffla över på den enskilda läraren. För att det är ju det här som vi hela tiden gör fel på något sätt. Mm. Det är ju liksom att man skifflar över det på huvudmannen och så säger de löste det. Och då löser man det genom att liksom, ja, ni ska ju följa läroplanen. Men nu funkar det med, med skolinspektionen. Inspektionen så, för där är det ändå så att man, man granskar alla nivåer. Mm. Och det är naturligtvis så att du inskriver i läroplan och styrdokument att vi ska undervisa om det här. Mm. Och så blir det inte det gjort för det saknas kompetens, eller saknas börjepersonal personal, eller saknas förutsättningar. Mm. Så då måste det måste ju vara något som kritiseras på alla nivåer. Så egentligen vad vi skulle behöva är ju att skolinspektionen från 1 september 2018 börjar göra riktade inspektioner för så här, jaha, hur har ni kommit igång med det då? Ja, fast egentligen borde de ju göra det redan nu. Hur tänker ni komma igång med det här nu då? Så jo, att jo, men i realiteten så är det fortfarande så att de kommer kunna liksom Riktar någon kritik förrän det är i skarpt läge någonstans? Nej, nej. Men vi skulle typ kunna på Bara för att liksom se till att få göra det. Sen absolut alla de andra institutionerna som är mer stöttande. Vart finns de från nu och fram till Köpenhamn 2018? <laughs> nej, men jag tänker bara inte den här. Vi behöver ju utvärdera. Vad kan mm. vi? Mm. Vad har vi för kompetens? Mm. Har vi några som kan överhuvudtaget någonting om programmering? Mm. Eh, vad har vi, i vilka, alltså så, vilka lärare är det som främst? Alltså på gymnasieskolan är det svensklärarna, samhällskunskapslärarna och eh, mattelärarna som ligger. Liksom, det är de som kommer att behöva. Finns det tekniklärare på gymnasiet? Ja, på, på, det finns det ju på, på tekniskt program. Mm. Men det är också så att allt det skrivet in i kapitel 1 och 2 så du får till relevant för alla lärare. Måste Absolut, till viss plan, men vi kommer att få de största, om man tittar på det här förslaget då, mm. eller till det här beslutet, mm. Mm. så är det de tre, de tre. Mm. Alltså samhällskunskapslärarna, svensklärarna och mattlärarna är de tre som kommer att få mest att jobba med. Jo, vi är det, absolut. Men, men de skolorna har jag haft mycket med de kollegorna som jobbar med med implementera implementerade i vår, vår kommun. För det är så här, mm. ja, på ett sätt måste man tänka att vi ska rikta insatser mot de grupperna som berörs mest. Mm. På ett sätt är det också så att det finns en jättestor risk med så som det här med IT-strategierna är formulerade att det blir att alla andra lärare säger, nej, det är chilligt det. Vi måste ha båda på samtidigt för att komma framåt. Jag tror någonstans, mm. för jag sitter och funderar på att ja, okay, skolverket har fyra moduler nu mm. som alla är på mm. banan. Bara en är speciellt riktad mot skolledare för man vet att oj, det finns massa skolledare. Ja, som precis. Är och redan där finns, fattas det någonting. Alltså jag tror mm. att det som skapar en frustration i det är dels så här oj, nu har vi ett år på att leverera. Mm. Men det också så att vi kommer att sitta 2018 och vara så här oj, nu tar vi första stegen. Och det är på tok för sent. Alltså vi skulle varit här för länge, länge, länge sedan. Det är någonstans det som också en frustration i det. Att vi inte kommit igång. Alltså nu börjar det röra sig. Nu börjar det röra sig mm. framåt. Vi börjar så. Oavsett vilken riktning som humören kommer att ta, så kommer det ändå vara steg i rätt riktning. Men, men, men vi måste ha. Alltså jag blir på grund, i, i djupet besviken att vi inte har kommit längre. Fast jag, jag, är inte, jag håller inte med dig om det. Uh, faktiskt. För jag, jag kan tycka sådär, det är liksom som att när man liksom ska åka på skidsemester och sitter mm. och grämer sig över att man inte har åkt ett två timmar tidigare. Det är helt ointressant för att, jag menar, nu åker vi ju. Uh, nu rullar bilen. Kan... Vad är det som gör man blir frustrerad över hela den här grejen med kompetensförsörjningsbovet? Nej, men jag blir ju frustrerad över att man inte har tänkt. Att det, det inte finns någon som... Uh, alltså, så, så här. Mm. Det kommer ett krav. Det, alltså... Jag har varit med om att implementera- det har ju du med, mm. ny läroplan. Mm. Mm. Eh, och när man har varit med om det en gång- och vet hur det gick till- mm. eh, i alla fall i den här stan- så fick vi fyra timmar mm. Mm. och sen fick vi gå privat vi gick alltså på egen tid privat för mm. att förstå läroplanen för att fyra timmar i en grupp om tusen lärare mm. fick vi liksom det, det, det, det var inte så att det blev klart efter den för, föreläsningen mm. och, sen, sen, och då hade vi inga strukturer för att jobba tillsammans eller att lära oss av varandra mm. Mm. utan mm. Mm. det var strukturer som vi skapade på egen hand som inte fanns i skolan och som inte liksom rekommenderade det alltså vår rektor utan som vi har fått slåss oss till för att få mm. och nu har vi det på plats och kan läroplanen väldigt väl och jag tror liksom, eh, och jobbar ut efter den men nu har vi det på plats men problemet blir ju när, när det nu ska liksom på plats något nytt och vi återigen står där med en, en förvaltning som står och bara då för sist när vi fick den här fyra timmar det var ju från statens håll. Alltså, jag måste säga vi hade inte alls samma erfarenhet när det kom till att implementera LGR. Jag tror, eller, jag tror att det blir ganska bra. Eller så. Och även LGI hoppas jag. Det har vi tänkt om. Men liksom, vi hade en ganska bra implementering av det. Så jag tror att det finns förutsättningar i det. Och det är väl det som är så tydligt att det är så varierat. Ja, men, är det men det, jag menar? Är att det kommer ju mer och mer som är folk som är på väg på mm. Allt från skolverk till liksom fackförbundet till utbildningsföretag, mm. till it-företag till liksom... Det kommer ju massa olika människor som är på väg ut på det här, Så det kommer ju mm. finnas så mycket uppbildningar som helst. Det som jag på riktigt är att jag är inte är irriterad över att de inte redan finns där. Ja, men exakt. För det är, nu de kommer, det är nu de kommer på banan. Det är nu folk säger oj jag måste ta tag i det här. Det var det vi pratade om förut. det folk är mm. på vägen Och då är de så där, jaha, och nu då? Då ska ju det finnas på plats. Det kan ju inte vara så mm. att de är som är anspråk på att utveckla skolan. Alltså också ta de första strägen nu. Ja, men det är ju det som blir så tokigt. Och det då... finns det några undantag. Det finns lite resurser som man kan lära sig men liksom mm. det det känns som att vi behöver komma mycket längre nu där. Varför har vi inte gått längre kvar? Ja, men jag, jag tänker ju att ni hade ju, ni har ju en idé i alla fall. Jag tänker ju att alltså när det här beslutet kom, alltså redan när man började rota i den här frågan så borde man ju ha förstått att nu måste vi göra något. Eh, och då måste man ju först börja med att se till att mm. vi måste ha teknik på alla våra skolor. Mm. Det fanns ju med, det är ganska sant, det fanns med i förslaget dit, i strategier. Men klubbades aldrig av regeringen. De undrar man lite vad är det som händer eller så. Vad var det som fanns det med? Fann det på vägen. Eh, statliga rekommendationer på IT-tillgång, it, -tillgång, IT ja, En plan det. om att liksom alla elever ska ha en egen dator från årskurs 21 eller vad det är. Men jag vad tror jag, det jag vet det från 2020. Vad tror du att det beror på? Jag tror att det beror på, precis på samma sätt som man inte kan säga att det ska vara tolv elever i, eller tolv barn i varje barngrupp. Det beror liksom på vilken verksamhet du är i. Och, eh, liksom, nej. Nej, nej, det fanns med i förslaget. Ja, det, det var till och med som man sa till skolverkar från startavtalet att den här gången behöver inte vara kostnadsneutralt utan nu får man ställa krav på att det finns... Jo, alltså, men jag tror... Främjningar i läroplanen gjorda utifrån att det finns krav på... Uh, it att det finns inga krav på it -täthet. Nej, jag vet. Men jag tror att det beror på att man inte liksom, tyckte att man kunde säga det. Fast, fast det är ju helt rubbat att man har gett grönt ljus för att säga det i hela arbetet fram till det. Och sen försvinner det precis på slutet. Ja, men jag, det var jag tror. man de är, är det bara så här. <laughs> ja, men det är så jävla dumt. Någonstans är så här. Vi sviker Sveriges elever och Sveriges lärare för den delen. Mm. När man inte har en nationell nivå av IT-täthet. Och det är så här, jag skulle säga att av 290 kommuner det kan ju inte vara 30 av dem som inte har kommit igång med liksom ett en projekt av Värtnamnet. Jag tror jag minns det att det är. Nej, det tror jag inte. Hur tror du att det är då? Jag tror det är under 30, mindre än 10%. För jag vet ju skolor, alltså jag vet ju att det ser olika ut på olika skolor här i Göteborg. Jo, men om man, om man, om man drar gärna och säger vilka har kommit igång, vilka har en plan, vilka har en idé om det, så jag tror jag inte att det är så många. Men vi får väl se vad som händer. Men det stör mig att det har kommit olyckare. Det stör mig att vi inte har kommit längre. Och det stör mig att eh, det känns som att hela negligen bara skabbas till. Det känns som att vi har lite planer. Är lite... Fan, jag har blivit så jävla negativ. Jag, jag tror så här. Jag tror ju egentligen att, att äh, lärare förstår vikten av att lära sig detta. Jag tror att egentligen man förstår väldigt äh, mycket, men det finns äh, offentligt gigantiska problem i hur man hanterar den här frågan nu när den är på banan. När man, vissa liksom, tänker att det, blir, det skapar ju en sån här frustration och irritation som du visar. Alltså det var ju mm. några som tycker att ja, men nu har jag kollat så att alla elever i alla fall har en Chromebook och då är vi där. Medan andra är liksom sjukt mycket längre där man precis som på din skola har programmerat i flera år då har vi ju liksom redan där eh, vi, vi skulle ju behöva någon som eh, alltså vi skulle behöva en riktlinje från staten, vi behöver kanske inte pengar, men vi skulle behöva en riktlinje de här och de här och de här kompetensen kommer eh, lärarna att behöva en grundutbildning för alla vi kommer att behöva specifika inriktade utbildningar för de här och de här och här varsågod, här är de Mm. Alltså jag vet inte, jag, jag bara ser framför jag, jag, ja, ja, jag tror att det här är Alltså man säger så här, Vi eldsjälar är inte bra, vi ska inte eldsjäl är, Vi ska ha systematiska liksom, utvecklingsprocesser mm. Och så har vi inte det ändå För att allt det här bygger på att folk Får läsa det själv, mm. än en gång är det lärarna som får liksom, Tråla med knäna för att fixa Någon, någon sorts egen fortbildning som man kan komma fram i Nej, det känns inte bra, det känns inte rätt Och det Uh, det som du säger att det liksom allt här. Men men, men som ändå bara landade och sa att det här är inte är rimligt. Alltså, om vi ska vara en utvecklingsorganisation. Det är det som är problemet. Mm. Skolan saknar utvecklingsorganisation. Yes! Det är precis det som är problemet. Så, nu, så sluta ställa krav på nya grejer då. Nej, men så här säger vi att. Kan vi lyssna på den här jädra skolkommissionen som faktiskt hade det som sin främsta punkt? <laughs> Fan vi bara rasar över allt då. Det här är avsnittet, det är att rasar över allt Nu ska vi gå ut och äta glass i solen För det är halva priset på glas. såg jag påvägligt eh, Kära <laughs> lyssnare, tack för att ni har lyssnat eh, Förlåt för att vi rasar Men ta åt er, ni som är ansvariga Vi hörs igen nästa vecka Ha det gött, hej Och jag ska få betyg nu. Eh, jag tycker att det är jobbigt när alla, eh, alla lärare ska prata om det. Och säger, säger att för att få E så måste du kunna allt det här. Och få C måste du kunna allt det här. Och få A måste du kunna eh, allt det här. Och det är jättejobbigt när alla, alla ska prata om det hela tiden. alla lärare när vi har olika, olika, olika ämnen. Eh, men jag... Vet du det, fast betygen i sexan har ju inte så mycket... Alltså, det spelar ju inte så stor roll. Men man vill ju fortfarande få bra betyg i sexan. Men det spelar ingen roll för liksom vilket gymnasium du ska komma in. För det är ju bara nian och så. Men det är, det är jättejobbigt när alla ska prata om det hela tiden. Som sagt... Och varför jag tror att man ska få betyg i sexan är kanske för att man ska få testa och ha det innan man ska ta betygen riktigt på allvar och sånt. Även om man ska försöka göra det i sexan. Men då är det liksom, det har ju ingen betydelse. Och det är liksom, vad heter det, det kanske är mer för att man då ska få testa hur det känns och få sina betyg i sexan så att det blir liksom inte så stressigt sen när man börjar sjuan. För någon gång måste man ju Få sina betyg och då kanske det blir alldeles stressigt om man ska få det i sjuan. För att då måste man verkligen alltså, jobba väldigt mycket och då känns det kanske bättre om man får betygen i sexan. Och det var allt jag hade att säga. Och jag heter Siri.